Celá buddhistická kosmologie, a můžete později se ji učit, je vlastně založena na poznání toho, že naše vědomí formuje veškeré naše zkušenosti. Veškeré naše zkušenosti jsou obsažené ve vědomí. A na základě vědomí, my přecházíme z jednoho stavu existence do druhého na základě motivace našich činů a na průběhu našich činů i mentálních činů, z příznivých stavů do nepříznivých a z nepříznivých zase do příznivých. Podle toho, jak je formováno naše vědomí. Čili naše zkušenost ve světě závisí na forma, tzv. formacích vůle. Protože to, co hýbe našim vědomím, to je vůle. Jak se hýbe naše vědomí? V samsárické existenci, aby se vědomí mohlo hýbat, potřebuje tak jako loď. V pojetí Abhidármy buddhistické budistické psychologie naše vědomí se hýbe jako loď. A ve té lodi ve stavu Normální světské zkušenosti, kdy naše vnímání netranscenduje vnímání pěti smyslů. Aby se naše vědomí hýbalo, potřebuje. Potřebuje dvě vesla. První veslo se jmenuje vůle, četana. V buddhismu, na rozdíl od hinduistického poeti, karma je definována jako současná vůle na základě vůli minulých. Současná vůle nemůže být izolována od vůlí minulých. četa četají tvá i ty karmava dámy. Já vysvětluji karmu, říká Buddha, jako to, co něco chce, na základě minulých procesů chtění. Čili vůle buddhismu nemůže být chápaná jako osud, ačkoliv formuje naše vědomí a tím i proces našeho narození a smrti. Vůle nemůže být formována tak, jako často bývá v hinduismu, jako osud, ale vůle je dynamický proces. který my sami můžeme ovlivnit. A právě tím, že meditujeme, ovlivňujeme tento proces. Jak už jsme se zmínili, v buddhistickém učení existují dva hlavní koncepty vysvobození. To je koncept bodhisattvu vysvobození bodhisattvu a vysvobození žáků. Vysvobození žáků spočívá v neutralizaci vůle. Jestliže neutralizujeme vůli, neutralizujeme karmu, jestliže neutralizujeme karmu, zbavujeme se příčin budoucích procesů zrození a smrti. Ideálu probuzení bodysatů, probuzení ne individuálního, ale společného se všemi bytostmi. Ideál hm? praxe osvobození je získat nadvládu nad tímto procesem. Tím pádem se na základě velkého soucitu a moudrosti učit řídit tento proces smrti a zrození. Až do stavu plné perfekce, který Jogin dosahuje jen ve stavu budovství, ve stavu budhoství nejenom, že vůle je neutralizována, se nás tělem pravdy, což je ideál probuzení bodhisatů. V těle pravdy neexistují pak ani tendence. Žák se zbavuje Aktivní karmy, ale nezbavuje se tendencí takzvaných vásána, což doslova znamená prosicování vědomí minulými zvyky. Toto prosicování se nezbaví ani arhat, který zničí aktivní. Karmu to neznamená, že nedělá dobré činy, ale nedělá dobré činy v tom smyslu, že neočekává výsledky dobrých činů. V tom je zmatek. A rád dělá dobré činy, bez dobrých činů ideál probuzení nedává smysl. Stejně tak, jako v Bhagavad Gita, neočekává výsledky těchto dobrých činů. Tím neutralizuje aktivní karmu a získává stav osvobození. V případě bodhisattva nejenom, že neutralizuje aktivní karmu, ale neutralizuje i Prosicení vědomí minulými zvyky, které se jmenují vásána. A právě proto, že bodhisattva neutralizuje minul, i minulé zvyky, nejenom aktivní karmu, stává se budhou, stává se tělem pravdy budistické buddhistické tradici, v základním buddhismu, Buddha a tělo právě je jedno. Kdo vidí Budhu, vidí dármu. Kdo vidí dármu, vidí Budhu. Proto, jak později můžete nastudovat, v základním buddhismu existuje tež Nirvana Sutra, v Mahajánovém pojetí buddhismu v cestě Bodhisattva též existuje velká Nirvana Sutra. Ve velké Nirváně sutře se vysvětluje, že rozdíl mezi probuzením žáků a bodhisatů je v tom, že probuzení žáků spočívá v oddělení vědomí otvoren. Zatímco v probuzení bodhisattva, v probuzení Budhu formy a vědomí to je jeden celek, to je třeba pochopit. Právě proto Budha a dharma Darma zde ve smyslu toho, co má vlastní podstatu, vlastní soucnu. Pojedí bolisatů, tedy forma a vědomí ve stavu probuzení, to je jeden celek. Vědomí se nepotřebuje od ničeho odloučit. Proto se sjednocuje s tělem pravdy, takzvaným Dharma kája. Tak nejenom aktivní karma, ale i síla minulých zvyků přestává ovlivňovat. Právě proto odráží formy jako zrcadlo. a nepotřebuje se od forem odlučovat. To je stav budovství. Buda odráží veškeré myšlení všech bytostí tak, jak je. Tím pádem vidí jejich schopnosti, jejich tendence. Tohoto má hlubší vhled v skutečnost bytosti a světu, nebo bytosti jsou v buddhismu vůbec v duchovních vědách význam světu. Bez bytosti svět nemá žádný význam je společné všem odvětvím jogy, proto Buddha na rozdíl od žáků má vše vědomí ve všech aspektech, protože pouze odráží fenomény poznání tak, jak jsou. To znamená že překonává všechny překážky rozlišujícího vědomí. To je tělo pravdy. Pokud jsme pod silou našich minulých zvyků, pak nemůžeme se stát dělem pravdy. Proto v budistické tradici už v základním budismu ten, kdo vidí budhu, vidí dálmu, vidí učení a v hlubším významu všechny fenomény poznání tak, jak jsou. bez veškerého přibarvování, které je na základě prosicování vědomí našimi minulými zvyky. Hm? Třeba pochopit. To, tento výraz vásána máte i v jiných odvětvích jogy, ale filozofii nepodstatnosti všeho v našem poznání získáváme. nový význam. A ty vásána to prosicování vědomí našimi zvyky, to právě tvoří to, o čem jsme se zmínili, jakožto Bīdža, jakožto semena minulých zkušeností, které se skladují v našem vědomí, základní vědomí. Základní vědomí právě vysvětluje kontinuitu tu jestliže je... Vědomí nemá objekt hm? a vědomí, aktivní proces vnímání může vzniknout jedině na základě objektu. To je závislé vznikání. Kde je vědomí? Co zajišťuje kontinuitu vědomí? No právě tyto semena, hm? prosicování našeho vědomí minulými zvyky. Hm? Tady mluvili jsme o tom, co přizpůsobuje, že my můžeme prožívat procesy vnímání, ať už vnímání okem, či vnímání mentálním vědomím. Je to na základě vůle a dále v procesu obyčejného myšlení, které je ovlivněné na pět, našimi pěti smysly, tím, co vidíme, slyšíme. A tak dále. Aby toto vědomí šlo k objektu, potřebuje další sílu, další veslo, a to se jmenuje vítarka. A tomu se říká doslova uvažování. Do angličtiny to překládají jako applied thought. podle Abhidharmy je to síla rozlišování a vůle, díky které též my přitahujeme vědomí k objektu. A doslova mlátíme jim objekt. To můžete poznat na základě diány, Aby se naše vědomí hýbalo, aby se loď hýbala tam, kam chceme, potřebujeme kormidlo. A toto kormidlo je další síla vědomí, kterou v češtině překládáme jako pozornost, ovšem sanskritu se říká manasikára doslova dělání objektu ve vědomí. Čili my musíme dělat objekt ve vědomí touto sílou, díky které začínají procesy myšlení. A pak se přitáhneme myšlení k objektu právě silou vůle a silou vytárka, silou uvažování. Uvažování ovšem na rozdíl od Našeho pojetí v západní filozofii. Uvažování neznamená, že používáme vždy slova. My si můžeme přitáhnout vědomí k objektu i ve stavu koncentrace. Beze slov. Ale tato síla, též v buddhistické psychologii, je to, co vytváří slovo. Díky této síle, právě vědomí, tím, že se angažuje do procesu vytváření slov, zůstává u objektu. Tím, že zůstává u objektu, může, si ob... může se vědomí k objektu dostat. No a teď se dostáváme vlastně trošku k tématu hm? fenomenologii vědomí. Nedám detailní popis, protože to by pro vás bylo příliš moc, ale jisté základní hm? pojmy. Ještě říká, jste říkal, že ta loď má dvě pádla. Jedno, jedno, jedno je vůle a druhá je vytarka. A druhá je vytarka. Formidlo je manasiká. manasiká. Veškerý proces vnímání začíná tou silou, která dělá objekt. Vědomí podle budistické filozofie vlastně nemá obsah. Vědomí zrcadlí objekty. Ten obsah vědomí, to jsou faktory vědomí, které vědomí řídí tež. Proto se jim říká formace vědomí. Bez těchto formací vědomí, vědomí má obsah. Hm? Proto tohle buddhistické psychologie, formace vědomí a vědomí v aktivním procesu poznávání musí nezbytně být dohromady. A ty faktory vědomí jsou vlastně síly. Hm? Vědomí je energie. Ale ta energie je tak jemná a pohybuje se tak rychle, že rychlost jejího pohybu se ani nedá měřit. My můžeme měřit rychlost světla, ale nemůžeme měřit rychlost vědomí. Právě proto, jestliže se naučíte nad přirozeným silám, a to je v našich silách, jestliže máte dobrou metodu, Dodnes se to učí v kláštere, můžete se tomu naučit. Pak v jednom momentu můžete vidět, co dělá strýček v Americe, co myslí, jestli myslí neplechy, nebo jestli myslí na dobrý věci. Všechno můžete poznat bez jakéhokoliv problému, protože právě je možné, a nutné, jestliže chcete poznat hlouběji hm? duchovní vědy, je možné poznat právě tento obsah vědomí, který tvoří tyto síly, hm? kterým se říká faktory vědomí. Vědomí se říká čita, a těmto faktorům vědomí se říká čajta, derivativní sufix. To Doslova to znamená to, co patří vědomí. A to, co patří vědomí, je obsah vědomí. Vědomí samotný, žádný obsah nemá. To je tajemství jogy, To je tajemství buddhismu. Jestliže rozlišíte tajemství vědomí, rozlišíte všechno, Protože, jak jsme začali s tím, vše je obsaženo ve vědomí, vědomí předchází všem jevům. A ten obsah vědomí ve stavu koncentrace je možné jasně rozeznat to je součástí buddhistické meditace. A to je, jak už jsme začali v první lekci, to je to unikátní buddhistické meditace. Tím, že jsme nepoznali vědomí a jeho faktory, a jak řídí naši zkušenost forem, Čím se nacházíme ve stavu nevědomí, a právě jsem vysvětlil stav nevědomí, je začátek závislého vznikání, které vysvětluje vše v našem procesu poznání světa, tak, jak ho poznáváme. Teď v psychologii Abhidharmy, jak už jsme se zmínili, v psychologii buddhismu vůbec, naše zkušenost ve světě je zkušenost sfér poznávání, kterým se říká dhatu, nebo oblastí poznání. Nejdnížší oblast poznání se říká káma dátu. To je poznání, ve kterém pět smyslů hraje dominantní roli. Káma znamená chtivost, chtění. Káma dátu Poznání na základě chtění, protože to, po čem my toužíme, je co? Příjemný dotyk, příjemné barvy, příjemné vůně, obzvláště příjemný dotyk Těle, to, co cítíme tělem, to je dotyk. Budismu to je dotyk čeho? To je dotyk elementu země, vody, ohně a větru. Což je tvrdost, měkost, plynutí, koheze, teplota a pohyb. protože my si zosobňujeme tento dotyk, toužíme po dotyku. Jelikož toužíme po dotyku, přivlastňujeme si počítky. jelikož si přivlastňujeme počítky, vytváříme karmu, to jsme mluvili. jelikož si přivlastňujeme karmu, tvoríme karmu no a nacházíme se ve stavu smrti a znovu zrození, který je proces. A tento proces není oddělitelný od naší každodenní zkušenosti. Důležité poznat, Teď naše poznání ve sféře poznání dominovaného pěti smysly se nazývá kamadhatu. Ve sfére kamadhatu, podle filozofie jogy, my můžeme používat jenom omezené poznání, omezenou moudrost. jsme používali velkou moudrost, musíme se dostat do stavu hluboké koncentrace. A ty stavy hluboké koncentrace v budistické psychologii je sféra jemných objektů, kterým se též říká růpa. Růpa dhatu. Sféře vědomí nepotřebuje slova a tak dále, aby šlo k objektu, ale přestože z hlediska indické psychologie my myslíme ve stavu hluboké koncentrace, my nepotřebujeme slova. Naše vědomí nemůže se ustálit, nemůže se utišit na hrubých objektech. Potřebuje jemné objekty, které jsou základem jemných počitků. Jemné počítky jsou základem jemného vědomí, aby se uklidnilo, aby dosáhlo stavu rovnováhy. Uklidnění je dosažení stavu rovnováhy a jasnosti. Samadhi, z hlediska linguistiky doslova znamená stav schopnosti aplikovat vědomí na objekt ve stavu rovnoměrnosti všech jeho složek. Dříve naši Orientalisti překládali samády jako trans, ale samády je všechno jiného než trans. To je právě stav rovnoměrnosti všech složek našeho vědomí. To je nepochopení absolutní. Dnes už se to nedělá, ale naši dřívější vědci i velké kapacity. Který studovali buddhismus na základě knih, ne na základě přímého poznání. Samozřejmě se dopouštěli velkých chyb. Pávě proto hraní překlady Jogy jsou nespolehlivé, protože jsou pouze na základě linguistiky, absolutním nepochopením procesu jogy, který se děje. Dnes je to lepší, ale ještě jsme daleko daleko od toho, aby jsme chápali podle pravdy to, co se děje ve stavu meditace. Tedy, aby jsme mohli vlastně praktikovat meditaci v hledu a buddhismu, yoga znamená meditace utišení a hledu, Potřebujeme striktně řečeno velkou moudrost. A velká moudrost je na základě prohloubení vědomí, utišení vědomí, na základě jemných objektů. A jemné objekty, jak už jsem se zmínil, nemohou existovat bez jemných počitků a jemného vědomí, které tyto objekty rozlišují. Tato sféra jemných objektů je vlastně vyšší sféra poznání, která se jmenuje v bulistické kosmologii Růpadhátu poznání na základě roupa, což zde znamená jemné objekty. A jemné objekty v psychologii a ve zkušenosti joginu jsou dvojího druhu. Za prvé foremné a za druhé neforemné. Na základě jemných forem pak poznáváme ty nejjemnější objekty v našem poznání, které jsou neforemné. To znamená, neforemné znamená, že se nedají rozlišovat na základě rozdílu ve formách. Nejvyšší sféra poznání je sféra nekonečné moudrosti. A nekonečná moudrost patří právě Nirváně, Objektu, na který není možno ulpívat, který není možno definovat ve smyslu forem. na který je prázdný, o tom jsme se to jsme probrali. V minulé lekci. tři okna do Nirovány je prázdnota. Neprítomnost znaků objektu, které možné uchytit. A stav prostý veškeré chtivosti, šunyata animita a pranihita. A dle schéma buddhistické meditace k těm této nezměrné moudrosti, která patří osvobození, se dostáváme přes jemné objekty. První se musíme prohloubit do jemných objektů, pochopit jemné objekty. Pak, to je předpoklad toho, aby jsme získali zkušenost toho, co se nedá uchytit, co je prázdné bez znaku, bez možnosti držení se znaku objektu a bez možnosti ulpívání. Stav vědomí, které probývá... Hm? ve stavu prázdnoty, nemožnosti chytat znaky objektu, a nemožnosti ulpívání. To, tomu se říká nirvana. V nedualistickém pojetí buddhismu, které je Zúrazněváno v praxi Bolisatru se to nazývá takovost tatata. Ta, ta. A Buddha je ten, podle pojetí buddhismu, je ten, který se nazývá tatá ta, To je ten, který přichází a odchází ve stavu takovosti. Tata, ta, agata, tatá ta, až budete přicházet a odcházet ve stavu takovosti. Jste budhové, jste tělo pravdy. Hm? Ale to ještě nějaký pátek potrvá, budete muset studovat jogu s hlubším pochopením. A toho, čemu se v říká, Satata sakritya. To znamená, budete muset studovat jogu neustále a s velkým, s velkým respektem, s velkou vírou. To je predpoklad toho, aby jsme uspěli v joze. Satata sakritia. To znamená, že obsah veškeré naší zkušenosti musí být yoga. A v buddhizmu slovo pro yogu je Bhávana do doslova znamená stávání se. Tím, že se stáváme jogou jsme jogini. Aby jsme se stali yogou, musíme pracovat bez přerušení a s velkou vírou, s velkým respektem pro to, co děláme. Ten, kdo je toho schopen, se nazývá adept. Ten, kdo se to učí, ten se nazývá magister. A ten, kdo se chce učit, ale ještě na to nemá, ten se nazývá začátečník. Adi karmika. Tak se sami ohodnoďte, do jaké kategorie patříte. Toto rozdělení existuje jak i v i Yoga Sutra Komendáky v Yasa komendá, i v buddhismu, to je společné všem vše jasným tradicím jogi. Aby jsme se stali skuteční yogíni, musíme pracovat bez přerušení a s velkou vírou, s velkým respektem pro to, co děláme. A to se může stát jedině na základě jemných objektů, zrubíme objekty, se to nestane. Přestože tím, že jogín pracuje neustále a víro, jeho zkušenost jemných objektů se stává přirozená a to, co požívá hrubým měnícím se stále vědomím, který lapá pro objekty, tomu se říká sen. Buda vysvětluje náš svět jako sen, proto se musíme probudit. Je to tak, teď se učíte yoga, abyste se probuzovali, jestliže to chápeme jasně, jsme začátečníci v józe. jestliže se familiarizujeme, s objekty jógy, s jemnými objekty. Jsme magistři. Právě proto familiarita s jemnými objekty je předpoklad v buddhismu, vlastně jak meditace utěšení, tak i meditace v ledu. A v buddhismu vlastně zkušenost jemných objektů, zkušenost velké moudrosti zkušenost deseti druhů prohloubení mysli v objektu. Čili máme Deset druhů samády, 10 druhů stavu, kdy naše vědomí je rovnoměrné, jasné a s uvolněním těla a vědomí, které toto tělo doprovází. Jakých deset druhů, to je třeba se naučit, treba to bude otázka na zkoušku. Hm? První, základní, je, aby Darma vysvětluje samády jakožto osm druhů samá paty. Hm? Osm druhů samá paty. Samá paty znamená dosažení z Sanskritského kořene. Pat, je, jsou zde studenti sanskritu? Nejsou, ne? Nestuduje nikdo sanskrit? Stojí za to. Ne? Sanskrit je snad ten nejjemnější výtvor myšlení bytostí, který existuje. Právě proto v sanskritu můžeme se vyjádřit o. V z těch stavech yogi, což je nepre, není možné to přeložit, protože na rozdíl od Indie my jsme se zabývali věda vnějšími věcmi, ne vnitrním poznáním. Samápaty tedy sam samápat, to znamená sam je dohromady a správně, ápat je získání, pad znamená do slova padat. z toho máme český padat. Čeština je spojená s sanskritem. Apatá k nám, padá k nám do hromady a správně. To je stav koncentrace. Co k nám padá do hromady a správně objekt samozřejmě, padá k nám do vědomí. a to jakožto dosažení. Osm druhů dosažení. A důležité poznání je, minulou hodinu jsme mluvili o tom, že vše, co poznáváme ve světě, je pouze proces, to procesu objekt a subjekt je též proces. Proces znamená nestálost. A právě protože složky nestálosti jsou v pohybu, proto nemůžou mít vlastní podstatu. To je důležité pochopit. Jestliže to chápeme, chápeme buddhismus, jestliže to nechápeme, Budismus pochopit nemůžeme. To, co je v procesu, to, co je ve stavu vznikání a zanikání, nemůže mít vlastní podstat. Může jedině a pouze vzniknout a zaniknout na základě, Závislého vznikání. A to, co vzniká a zaniká na základě závislého vznikání, vzniká na základě důvodu a příčin, které jsou momentální. Můžou se měnit v každému okamžiku. A obzvláště v důrazu cesty Bolisatvu vznikají a zanikají. Zanikají na základě důvodu a příčin. Na základě cesty Bolisatvu zanikají přirozeně. To, co vzniká na základě důvodu a příčiny, zaniká přirozeně. Ve stejném momentu, ve kterém vzniká. To je to, co prožíváme v šesti smysly. kdyby to nezaniklo při vození, nemohlo by to pokračovat. Teď k... osmu druhům samápaty, čtyři druhy samápaty v jemných formách a čtyři druhy samápaty ve sfére Na těchto druhých samápaty je celá struktura kosmu, celá struktura vesmíru. Ve v buddhistickém pojetí teď to přijímá věda, je nekonečný. A v Joze, jo, jo, jo, jo, jo, to, co se děje jo, se děje v nás, jo, jo, jo, jo, jo, Čili osobní poznání a kosmické poznání jsou od sebe nerozličitelné. Proto v Joze, jak říkal moudrý Pascal, nemusíme opouštět naše náš pokoj, aby jsme poznali celý kosmos. Je to tak? ve sféry poznání, ať na základě pěti smyslů, na základě jemných forem, na základě neformálních, jsou v nás. A nemůžeme je oddělit od našeho procesu poznání. To je yoga. V jemných formách existují čtyři druhy prohloubení vědomí věrné formy. A to můžete sami okusit a měli byste se o to snažit. To je vlastně základem výcviku učitele meditace, jestliže se budete učit v klášterech. Zvláště v zemích, Základ, kde základní budismus, cesta žáků, je hlásána. V jestliže se chcete stát učitelé meditace, musíte si tyto stavy osvojit. První pohloubení ve, ve formě. Je jemné formy, je na základě čeho? Je na základě odpojení se od libosti a nelibosti vůči objektu pěti smyslů. Tomu se říká viveka. Já myslím, že už jsem vás učil. Viveka má dva významy v sanskritu což je moudrost a izolace. Moudrost přichází, izolací vědomí od impaktu pěti smyslů, kterého které toto vědomí rozrušují, rozptylují Rozptýlené vědomí nemůže poznat složky poznání tak, jak jsou. Jen koncentrované vědomí může poznat složky poznání tak, jak jsou. To je základ jógy. Jestliže se vědomí koncentruje uvnitř, čemuž se říká v Pratihara, Pratyahára. prati Praty znamená proti, ahara znamená nosit. Nosit vědomí proti sobě. To znamená obrátit se, obrátit se ke zdroji. Jak jste se učili, pratyahara je v Patanžáli Yoga Sutra základ diány a samády. A tomu se říká kája viveka. oddělení těla, nebo izolace těla. Tělo znamená co? Znamená pět smyslů. Od vědomí Oka od smyslu, oka do smyslu tělesných počítků. Tím, že dosáhneme kája, vyvéka, oddělení těla, dosahujeme čita vyvéka. Čita vyvéka je stav prohloubení, to znamená izolaci vědomí. Izolaci vědomí v tom smyslu, že vědomí se prohloubí v meditační objekt. To je stav dhyány. Čita viveka v tradici buddhismu je synonym Jest tedy, Jestliže vědomí je schopné se odloučit od počítků libosti a nelibosti, které jsou dané vlivem pěti smyslů, obrátit se na sebe a ponorit, v se v objekt meditace, ať už je to dech nebo barva a jiné objekty, získává stav prohloubení a stav prohloubení je stav prohloubení, protože v něm neexistují negativní počitky. Negativní počitky patří do sféry vědomí, které je dominováno smyslovým vnímáním. Ve sféře jemných objektů ponoření se vědomí do jemných objektů nemůžou existovat negativní počitky. Právě proto, tato sféra poznání se nazývá sféra velké moudrosti. V malé moudrosti právě ek, nás dominují negativní počitky. Uznat a můžete později nastudovat, a měli byste nastudovat, jestliže máte hlubší zájem o jogu. Voda vysvětluje proces osvobození, jakožto proces přímé zkušenosti. Stále jemnějších počitků, až po ten nejjemnější počitek, který vlastně už není počitek v našem smyslu, jak počitek chápeme, což je počitek osvobození. To je obsah yogi. A jestliže chápeme, Učení Budhy, učení závislého vznikání. Chápeme též, že jemný počitek je neoddělitelný od jemného objektu a od jemného vědomí, které je formováno právě počitkem. To, co formuje nejdůležitější formace vědomí, je formace počitkem. Samsárické vědomí právě pracuje na základě formace vědomí počitkem, který, jestli je příjemný, ulpíváme na něm, jestli je nepříjemný, nechává v nás vyvstat nelibost, hněv strach, depresi, to je všecko aspekty nelibosti. A jestliže není ani příjemný, ani nepříjemný, nechává v nás vystat nudu, hledání, touhu po něčem, co se dá uchytit jako příjemné. Atež letargie, malátnost, nejasnost objektů. Všechno toto je komplex libosti počtku, samsárického početku na základě libosti a nelibosti. Ale toto všechno nemůžeme poznat bez toho, aby jsme se zbavili negativních počitků. Právě proto musíme vstoupit do sféry poznání na základě jemných objektů, jemných počitků a jemného vědomí, které je od jemných. Objektu a početku neoddělitelné. Teď, jestliže zkoumáme buddhistickou meditaci, musíme zkoumat a pochopit to, že pokud Náš objekt poznání je v rámci naší světské zkušenosti, zkušenosti světa. A svět je definován v buddhismu jako to, co je v procesu rozbíjení loka. Lučaty, lučaty i ty louka, aby nám definuje. To, co se rozbíjí, to, co je v procesu rozbíjení, to je svět. Naše vědomí má něco, čeho se může uchytit na základě vnějších znaků objektu. Je to vědomí, které EOIPSO musí být. Vědomí, které se rozbíjí, a svět, který poznává, se tež rozbíjí, ačkoliv ve hlubších formách vědomí tento proces rozbíjení je pomalejší. A není postrhnutelný. Aby jsme ho postrehli, musíme praktikovat právě Vypasanu. Utěšení nestačí. Vypasanu překládáme v češtině jako hled, ale je to synonym moudrosti. Čili, aby jsme poznali meditaci, musíme poznat utěšení a moudrost. Bez toho to nejde. Aby jsme poznali jogu, musíme poznat utišení a moudrost. Bez utišení a moudrosti vlastně nejsme v józe, ale můžeme se připravovat na jógu. A tedy jsme začátečníci. Tedy my potřebujeme stavit prohloubení vědomí v jemné objekty, aby jsme poznali stav vědomí, ve kterém neexistují negativní počítky. To znamená počítky, ve kterém naše vědomí je formováno libostí, nelibostí, nudou, rozptýlením atd. Na rozdíl od jiných směrů jogy, buddhismus právě proto musí vysvětlit tyto stavy prohloubení na základě důvodu a příčin. A to, co má důvody a příčiny, to musí být ve stavu nestálosti. I když je to sebe. slastný stav nad pochopením bytosti, které ho nemají, přestože je to stav tak slastný, stav diány. je to stav přechodný. To je nutno poznat. Za doby Budhy právě jogíni považovali stav diány se světskými objekty jako EF, jako stav osvobození. Buda se všem těmto stavům naučil, ale poznal, že je to stav osvobození pouze tehdy, když tyto stavy existují, když z nich vystoupíme, nastává znovu strast. Ba, počítek této strasti tím, že ve stavech prohloubení vědomí, vědomí se stává citlivější, otevřenější. Tyto stavy strasti budou o to jasnější. Právě proto Buddha nejprve se stal mistrem těchto stavů prohloubení, pak praktikoval šest let extrémní askézy, nakonec na základě meditace vypašana ve stavu šamata realizoval toho, čemu se říká stav plného probuzení. Tedy pokud objekt je světský, v rozlišujeme rozlišujeme dva druhy samády a dva druhy moudrosti podle toho světské samády. Na světské samády, světská moudrost, na světská moudrost, světské samády, světská moudrost je pouze prostředek k realizaci nadsvětského samády a na světské moudrosti. Na světské samády minule jsme vysvětlili, je samády. V, ráznotu, v nemožnost držení se znaku objektu a v nemožnost uchopování. To jsou tři metódy na vědských Samády. Tyto nasvětské samády v tradici žáků získáváme pouze praxí vypasany z praxe Bodhisattvu, které zdůraznuje nedualistický přístup k joze. Vlastně začínáme od konce, začínáme meditací. Na tyto stavy, které jsou vlastně naším přirozeným stavem. Jelikož my neznáme náš přirozený stav, proto trpíme. Jelikož neznáme přirozený stav vědomí, proto jsme ve stavu strasti. Čili můžeme praktikovat jógu tak, že z příčin se dostáváme k důsledku, a můžeme praktikovat jógu tak, že z důsledku se dostáváme k příčinám. Důsledek jógy je právě tento přirozený stav, ve kterém se nedá nic uchytit. Tento přirozený stav se nedá uchytit rozlišujícím vědomím. Čili cesta Borisatvu zdůraznuje nerozlišující moudrost, cesta Rágu zdůraznuje rozlišující moudrost, ale aby jsme Dosáhli jogu, potřebujeme oba druhy moudrosti, bez nich se neobejdeme. Hm? No, no, pochopit jasně, tež v praxi, jestliže nechápeme, nechápeme jogu. To je společné všem tradicí. Teď pokud objekt meditace se dá uchytit, jak už jsme se zmínili, musí vědomí, které objekt chytá, být přechodné vědomí, samsárické vědomí. A to vědomí musí vznikat a zanikat na základě důvodu a příčin, které jsou též momentální. Důvody a příčiny jsou momentální. Proto vše, co zažíváme, jsou procesy. Kromě těchto procesů nemůžeme zažít nic, co se týče vědomí, které chytá objekty, chytá formy, početky, vnímání a vůby. Chytáte s tím rozlišující vědomí. Proto v tradici buddhistické jogy se vysvětlují tyto stavy prohloubení vědomí na základě důvodů a příčin. A důvody a příčin příčiny. prvního prohloubení, ve kterém se meditující zbavuje všech negativních počitků, právě proto jeho mysl se uklidní. Je na základě vitarka, vičára, prýty, příte, eka ekagrata. Na základě Vitarka je těžké přeložit. Dneska je zaběhlý termín apply so. V angličtině. V čínštině to překládají jako shin, což znamená hledání objektu. To můžeme přeložit asi ne doslovně, ale několika větami. Je to síla vědomí, která přitahuje vědomí k objektu a tím formuje jeho poznání. Vyčára, jestliže se zabýváte jogou, víte, že v Joze ať už buddhistické, tak i v hinduistickém pojetí, různé druhy samády, a těch je mnoho, se též rozlišují na samády z vitarka a vyčára, samády z bez vitarka, ale z vyčára, a samády bez vitarka a vyčára. A vyčára znamená jemnější síla vědomí, Která způsobuje to, že vědomí neopouští objekt. Vědomí doslova zakotví u objektu, právě protože zakotví u objektu, může ho správně proskoumat. To jsou všechno síly vědomí, které tvoří jeho obsah. Hm? Jogin je musí proskoumat a měl by proskoumat, aby chápal, že všechny tyto síly, obsah nejjasnější obsahy vědomí, prohloubení, jsou všechno závislé vznikání. a na nich yogin ulpívá. Ze čistých stavů se stávají stavy zašpiněné. Rozdíl mezi vytárka a vyčára je ilustrovan v Visudimaga, což je základní dílo o meditaci tervádové tradici. Kásným přivodnáním. Představte si, že se nacházíte na poušti. Byli jste někdy na poušti? Teď nemáte co pít? Když na poušti nemáte co pít, co se stane? vodu. A teď v tomto stavu vidíte, v dálce, krásnou oazu, kde se nachází palmy a kde se nachází jezírko s vodou. Hm? Není to Fata Morgana? No, a co uděláte? Budete se radovat z tohoto po krásného pohledu. Toto radování se, kochání se objektem se nazývá prýty. My to můžeme přeložit jako radost. To je ten faktor vědomí, který se kochá objektem vědomí, ale kochá se mentálně ještě do něj nevstoupit. Suka je pevný pocit blaha, tak jako když po té, co jsme se kochali tímto pohledem na vzdálený objekt, který se nám líbí, jdeme rychle k tomu objektu, ponoríme se do vody Napijeme se podle prání a ochladíme se. To je sucha. To, to znamená vlastně přijímutí tohoto blaženého objektu celým tělem. A pak nejdůležitější faktor prohloubení je jednobodovost vědomí, eka grata, což je základ samády. Bez jednobodovosti vědomí neexistuje samády. Yoga vysvětluje zvyk jednobodovosti vědomí, se nazývá samády. Jestliže si zvykneme na jedno vědomí jakožto přirozený stav, to máme samá. Tak to je první stav prohloubení, první Diana. Hm? No a druhé diáně o neforemných stavech a o zbytku se probereme po přestávce, aby to nebylo příliš dlouhé a nebyli byste, stali byste se znova rozptýlení. A toto, abyste rozuměli, musíte používat koncentrovaný stav vědomí. jinak si to nebudete pamatovat, je to tak. A když to dostanete na zkoušku jako otázku, tak si nevzpomenete nebo budete koukat na. <laughs> no, to není do, dobrá věc. Tak abyste to střebali, uděláme krátkou přestávku, najíme se a setkáme se v jednu hodinu. Jo, to čtvrtě na 12, Jo? Je to ta koncipělný. Vy jsme o té přestátce první mluvili o knížce, kterou byste doporučili nám všem. Tomu... Tak ty základní koncepty buddhismu jsou asi nejlépe vysvětlené. V Burmě, jestli chcete studovat na buddhistické univerzitě, tak první knížka, která je doporučena, se nazývá od Ráhuly od Buda tot a je vlastně tež na v je tež v Češtině, je tak můžeš a nemá cenu, abych vám... Co? A v Češtině? Jo. A je to darma, zdarma. Je to... Tež vytisknu to na Tajwanu. Přivezdu, mám, mám doma krabici. Tak příště Tomáš přinese, hm? máš dost? No, asi 30 knih tam bude. Tak přinese Tomáš, a když chcete přispět na náš projekt Šanta hm? na meditační halo, kterou chceme s Tomášem tady pomocí Tomáše různých postavit, tak. Vezměte si tu knížku, můžete si vzít tež ty rozpravy Budy. Máš ještě nějaký? Majimanika, jo? Tak Tomáš to, to přinese, můžete si vzít. No a podle svých možností přispějte na náš projekt hm? Shantavana, což znamená doslova sanskritu les utišení hm? na sněhově. Hm? Kde já přebývám, doufejme, se, s požehnáním různých příznivých sil. Za dva roky to postavíme. Hm? Momentálně jsme v nepříjemné periodě vyjednávání s úhradou. Děje hm? se něco v tom smyslu? No, Teď to běží ten termín. Už poslal, poslal ten architekt ty, ty, tu konečnou verzi? No to, to nevím, ale myslím si že že to pošle na, to, teďka na konci důkna. Tomu starostovi. Ne? A, A ne na stavební úřata. Na, na úřata. Ale musí to taky poslat starostovi. Tak bychom s ním měli mluvit. Dobrý, to projednáme o Tak máme do jedné hodiny čas víc než... Ten... už ještě... Vy jste to uvedlím, že existuje 10 druhů samády. To já upřesně samá paty a samády, Upačára samády a kanika samády. Momentální samády v který je na základě sídly vědomí, v Upačára samády. To bude, že... to bude